і виробляється з винограду сорта шардоне. І Політ Вікентівич в присутності в мусі полюбляв виглядати освіченим. «Та чому ж це ви, шановний пане, доповідь робите?» – підстрибнув врятований від серцевого нападу генерал Гурчик. Дійсно, – подумав і Політ і чому ця дівчина – Такий вплив на всіх має. Е, так, Мар'я ж, е, Матвєєвна, запитали, ніяковіючи, пояснив він. От через таких добродів, як ви, вона зараз у небезпеці. Забагато їй байок розповідаєте, а вона й рада, і до мусі. Зібралася, їдьмо на вокзал, і у двері де вже маячив вірний лакей. «Аристарху, закладай файтон, панночка після сніданку від'їжджає». Е, «Вас, Матвій Іванович, на місці злочину чекають, наважився нагадати і політ. Знаю, дорогою заїдемо, сердито буркнув той і був оглушений вигуком «Ура!», котрий цілком по армійському, звінко видала Муся, заплескавши при цьому в долоні. І вискочила з кабінету переодягатися. Тільки зараз згадала, що стоїть перед Іполітом Вікентійовичем в самому пеньюарі. Гурчик знову тяжко зіткнув, киваючи в слід, вимучила мене. «Слід, чим хоче бути». Але ж, шановний Матвію Івановичу, Марія Матвієвна дійсно допомогла нам петьку шнура мати, Якби не її досліди з відбитками ступнів багнюці, ми б інших доказів і не мали? – А вже ж, – не безгордощі відповів генерал Гурчик, – розуму в неї палата. Сам дивуюсь, їй би хлопцем народитися – і згадавши недавню розмову, насупив брови. Але якщо ти дівицею на світ прийшла, будь ласка, йди заміж. І ніяких фанаберій. Іполіт почервонів, клацнув за тісними штиблетами і поспішив відкланятись. Мусив чекати внизу, доки генерал з донькою зберуться в дорогу. Зібралися десь по десятій. Могло бути і раніше, якби Матвій Іванович не вдався до ретельної перевірки мусиного багажу. До тітки треба їхати в людському вигляді. Тому її пошита Лизаветою за останнім словом паризького кутюр'є поля-пуаре спідниця брюки негайно була замінена на довгу чорну дзигу і сувору білу блузку з високим коміром. Вміст усієї валізи генерал перевірив під гнівне сопіння мусі, яка не зронила ані слова. Навіть коли, червоніючи і пихаючи, генерал жмутком вкинув туди кілька ненависних корсажів і купу іншого непотребу, що повинні носити панянки 18 років. Проте викинув помаду і пудру, помпадур. А от ручну поклажу перевірити не вдалося, спішив. А дарма, адже крім великої валізи, Марія Матвіївна Гурчик мала й те, що погодилася б віддати хіба що ціною власного життя. По-перше, зав'язана охайною купкою з десяток книжок свого улюбленого доктора Шерла, ретельно замаскувавши зверху і знизу романами «Жорж Сант» і мадан Обліє. Убліє». По-друге, зібрала лікарський секвояж, де, за її чесним словом, мали бути ліки і інші медично необхідні для дівчини речі. Ніяких ліків там, звісно, не було. А були зовсім інші речі. Скажімо, скляна колбочка з графітом, власноруч наструганим з олівців, віхтик з дрібним піском,